علامی ذ الاليه په مواقف او پاغزينو د حج کې شيطانان ويشتل طواف کول ساي کول افعال چاغه علامه دو او د نه خود حجان لري بيجندل شي پاګي باندې چا حج دي لکه احرام تللو شو تواف کول شو ساي کول شو صدخه شو قربانی کول شو او اضافت ده دی الله ځان ته کړې د وجود شرافت نه شائد الله شائد جمع د شېره تنخا تن چې الله د دین د پاره وګرځي آ جی چې د الله د دین د پاره روان دي چالت به زاد الله احکام ادا کوما اغه زناور او چاغه په مینا کې ته حر حرم په حضور کې اغه حلاليږي دوا فنګه سای کۍ دا ټول د شاعر الله نزدې چل تکم کار سره کيده یا ها اواز چې داږي دا چې یو کارو کې چې پاکار انسان نزدیکیږي الله ته لکه موږ کوول شو دعا او خپل شو د الله نه ال alike شو ما جعلहू علمن لطاعته آرات چارا او ګورزیو یو خد تابع دارې ده الله نا څنګه غریب القران کي د دې بیا خير ترجمه کړې لا تو حلو شائر الله اي مؤمنانو حلال مګلې بیزتی پاك زينو د الله ګورا بیت الله پاک ځای داغي بیزتی باندې کې جمعه پاک ځای داغي بیزتی باندې روانه کې عالم حق پر علم چد دین د قران او د سنت خدمت کړي د هغه بیزتیونه کې اغه طالب علم یو خو نفس مولای چپټکي والی اواغه د شرکیات او د بدعات جل اواغه د شرکیات او د بدعاتو ترویج کړي داغه چ سره بیزتی کور شنوګه دغه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د مبتدی او داغه مشرک مبارک وي حاچه لمه خل راغه نو فحو ز طریقه ناخرا بر الله بدلاړو نسا اغه زما سنت چې دلکړي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم وي فاكفروا فی وجهی داغه پمختو کان توکا اغه مبتدین اغه غلط خلق چې پیغمبر سنتي دلکړي او د بدعات او د شرکیات او رواج اغه غموکه کای نو داریم بیزتی وکه اغه حق پرسنه دی اغه دو بدعت او د شرکیات او دای دی دلتا وا شاعر الله ا دی چې اغه د الله او د الله والا نخو ګرځي لا تو هلو شاعر الله حلال مګلې بیزتی دو پاکو زینود الله نو ګوره جمعه شو مدرسه شوا بیت الله شوا عالم شا حق پرس عالم طالب العلم شا عجی شا دا طول دا نخود دین دا اللہ ندی یو ولی شار الحرام اونو بیزتی دا پا غمیاشو دا عزت دا غمیاش تو دا عزت بیزتی و نکی چا غمیاشو دا عزت بیزتی و نکی چا غمیاشو دا وی چه پایی که جنگ حرامو جنگ پایی که منو ولی الحدی آ آیه مومنانو لا تحلو بیزتی مکوی حلال مکوی بیزتی دا قربانو حد یا آگا قربانی چاگا پیشکی گی بیت اللہ دا آگا پیشکی گی دا د دن دا پارا آگا حلالی گی ولل قلائدہ او نا آگا ساروی چاگی غارکی حارا و مللے دا قلائدہ دا, دا دا حدید پارا دا نه دا یو بل شه ده اغه هدیه ده اغه قربانی ده خو نه دا چې غاله کې و تا هار ده اوخد ده گد ده پسو او غاله کې و تا هار اچول شه نو د پاره د زیات تاکي ده دي ها نه خدادا دا قلايده عطف ده په خدا او ذا بارد المبالغه دا لفظ رسول لکه څنګه او دا تخصيص بعد تعميم دي لکه سوره بقره کې یا نورو ذینو کې راځي من کان ادو ولله او ملائکتی ورسله وجبريل او میکال او سوچوي دشمن الله دشمن د فرشتو دشمن د انبيو دشمن د جبريل میکال لدا جبريل امیکال خو په فرشتو کې داخلو ذکر دا غو کو د پاره د اختصاص د پاره د اهمیت نارنګه د قلعې په کې داخلو خو ذکر دا غو کو د زیات خیال ساتلو د پاره زناور چې دا غي نخله کې د لري دا علال ذلول د بیت الله ظرف دا پا مناکی داغه ته نقصان غره اونر سه اغه د نقصان نم نشا نخیدا نخ په لګیدللا لو هر عالم اغه طالب علم چې داغه صدا نخد و قران وا ها داغلاس کې قران او داغلاس کې سنت او احاديث د پیغمبر په کو روانو قران لا چې یازد کوم او یا, یا خیمه نو قران او سنت داغه سره کارو کار او دا داغه نه خړه نو داغه بیزتی ګوره اونکه اویا ساته چا چاغ پروستو علماو بیزتی کړي دا اغا الله خپل بیزته کړي اغا الله شرمنده کړي د حق پروستو او د علماو د بیزتې نه ځانو ساتي اغا زناور ګوره چې زناور وي او دا الله د دین د پاره پیشکی دی د علال دونو د پاره الله اداغي بیزتی مکوا نواره عالم حق پدرس اغه طالب العلم چداغه نه خوا د قران دو سنت اغه رکه ها غالی غلطه چوله او چو چرته د الکه قران لزم چې قران زدا کما قران لزم چې داوخه ما او بیا هم دغه بیزتی کې آه طالب علم آالم چې دا لاس کې قران وي دا لاس کې سنت وي او دا غه بیزتی کې نتباو برباد بشه او بیا او دا ځخلق مونږ دی لیدلې چا چې دا پرستو مقابلی کړې دي اغه الله تبا کړې دي ولا من البيت الحرام او بیزتی مکوې به حلال مګلې بیزتی دا قص کون کو د بیت الله کم خالق چې الله کور قس کوي د الله کور دازی حج سیوا نو دغه بیزتیونه کې ولا امین البیت او حلال مګری بیزتی دا قص کوونکو د بیت الله حج روان دي حج کوم عمره لذي حج لذي د الله کور د صفای خدمت لذي دغه بیزتیونه کې چې یو سړی قرآ لي یو س سنت لځي یو سړی دینس د کوو دپارهې ی سړی دینه پیانونو د پار د هغهه څنګه پیز کې یاتهغونه فضل مربم چې لټغ فضل د خپل دال درف د طرف نه او فضل هم لټئ مقصد دی دا چې زمارب زمانه رضا شي یا لټغ فضل. فضل المراد باج خلکو ده فضل اطلاق په مال کی مونږو ده فضل اطلاق یواز په مال نه کی زیات زینو کې ده فضل اطلاق په قران باندې راځي قل بفضل الله وبرحمته وا په فضل ده الله چې قران دی دالنګي سورته هود کې راځي وَيُؤْتِي كُلُّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ او ور بږي خاوند قرآن ته بدل دا غو جنت ان فضل کان عليك کبیره فضل ده الله ری پتا دلوي نو ده فضل اطلاق یوازه پمالکۍ کی چدی حدیث پیش کئ اللهم انی اسئلک من فضلک چدو جمعه نوزی را اللہ زستان حلال مال طلب کوم ما دا فضل اللہ پا قرآن ام کیگی پیلم ام کیگی روان دے چدا اللہ کتاب د دا, دا اللہ کتاب بخیمہ او مقصد دے دا, دا حداللہ دے کتاب رزا یا حمال ام دے لطای مال ولی زوانا او لطای دا اللہ رزا مندیا چدا مارب زمان رزا ش و ایزا حلل حلل توم او کلا چ حلال شوی تاسو ته احرام نه د احرام نه اوتی دي اغه دا احرام پابنديان پتا سو ختم شوی نفستادو فاجازا لكم الاستیاده نجائز تاسو ته پاره احکار بیا د احکار روا ده فستادو امر ظاره د وجوب نه و چ خامخه بخکار کې نه ښکار کې د زحکار روايخ د لجائز شوز ځنه چې مولای او کارونو پس کردې ا چې مولای خپل د دن کار پر خضر او په لایو پښه کردې او قران کې الله او فاستاز او کارو کوي نه دا امر د فار د عجوب نه ده امر د فار د استهباب ده کوه حضرت شو او موقام عیا وا ها موقام وقدر سره وو لو کار کینو کا ولا اجر منكم شنان قوم ان اگر آزاد نه چي قرآن دو سنت دا اپنی دا اپنی دا او سنت هغه درسونه متاری دپري او به زونو په زیخته شي بیا ولا اجر منكم شنان قومنا اور 30 دن کی تاسو لرا لا اجر منكم 30 دن کی 22 دن کی تاسو لرا شنان <قَوْمِن> قوم بغض قوم دښمن دی یو قوم په خبره ان سودو کوم چې بنکړي هغه تاسو لرې چې تاسوی یې بنکړي ان سودو کوم چې بنکړي تاسو د sene بنکړي انل مسجد الحرام د مسجد الحرام نه د مسجد الحرام نه بنکړي ان تاسو چې جاتو چې جاتو کوي تاسو پاره باندې چې جاته کې چې هغه بنکړي د الله زو کورنا لو اسنه چ زیاته وکي تا غي باندي جاتے په نکه يو سره جاتے کي نوته د سکارو نو کي چې زیاتي بدل پدا شي باندي واخلي چې د دن نه منکه نانا وتااونو علل بير او تقوا امداد کوي دیو اگر کدي دشمن دي ها خود دیندار دي دا تعاون دو دن پر کار کوي واتااونو علل بير او ولا تعاون على الاسم والعضوان تعاون امداد غختل دا اللانا غورا دا دبر او دا تقوى مانا سلا علامة ها صحل مانا كي علامة تستري أوي. دبر مانا دا ايمان او دا تقوى مانا دا سنت وتعاون والبر امداد کوي تاسو د یو بل علل به وي پس باندې پیمان پتوید او تقوا په سنت باندې د یو بل امدادو کې یو صلی د الله توحید پیغام بیانوي د سنتو دا پیغمبر رسایي مخلوق ته کوي لته لاغه تعاون وکا اگر نشي د سور د هغه رسایو کا, کا اسباب ول پیدا کا تاغه تغییر کا حداغن صورتو کا په یو طریقه چې د توحید او د سنت د رسایي مخلوق ته وشي امداد دا په کار دی وتعاونو علل بیره وتقوا امداد کوی باب التفاعل وروړي امداد کوی تاسو د یو بل علل بیره په توحیدا علل بیره په توحید او سنت خورول امداد کول دی یو بل موږ هم دا هغه پر استو علامه او کوچې د قران او د سنت دایان دي د قران او د سنت دعوت بهش کوي موږ دا غلط خلکو تاون کوو چې د پکه قران وی نه پکه توحید وی او له سنت او بیان وی داغه مدرسو تاون تعاون کوو داغه خلکو سلام کوو خو چې کمو زینو کې او کم خلق د الله د کتاب پیغام مخلوق ترسه د توحید بیان کئ د سنتو بیان کئ د شرکیاتو د بدعات تردید کئ چرې دا غیر کم خلق وې چې دا غیر تعاون وکئ غند بغیر د مقابله نه او قران وې وتااونو علل بیر او پا دا امداد کوي تاسو د یوبل په توحید او په سنتو توحید او سنت خلقو ته اورس او په دې امداد یوبلو کئ ها دا او اسم مانکردا ولا تعاونو عل الاسم ولودوان او امداد منکو دیو بل عل الاسم په کفر باندې عل الاسم په کفر باندې ولعدوان او په بدعاتو بدعت خلق خره لږه بدعاتو تعاون مکو دمبتدينو سلام لږه هغه مدرسو سره تعاون کړي هغه مدرسو نه خپل بچلیږي داغه مدرسو تایب کې کم کې چبیدات او شرکیات او کفریات خوريږي کله وی وسيله د باب پنوم جائز ده کله وی صدقه بدعات او تصدقه وای دا جائز نه دا هم کوي هر قسمه سور زکات دې اغه سور خیرات دې اغه تا زتم کوي ها قران منو او خلاصه د مبتدین او د کفر د بدعات او د خلکو د دین و ستاعن مکوې د توحید د سنت د خورولو والو ستاعن وکې هاو یا بل معنا صادق رضی الله تعالی او کې ال بر توحید و تقوا ال امداد کوي تاسو یې او بل په توحید بیمان ایمان و تقوا په اخلاص اخلاص یې او زان سره پیدا کا اخلاص ځان کې پیدا کا ولا تعاونو عل الاسم والعدوان امداد مکوې د یو بل عل الاسم په کوفر باندې ولعدوان په ګناهونو باندې په شرکیاتو په ګناهونو د یو بل امداد مکوې یو سره غلط کار کوي نو دا غلط کار تایید مکوا اگر کړي رشتہ دار نه کاري غلط وکړ یا باز اولماوی چې دا بیر معنی آره دی اا چې موافقي پاغه باندې ټول اولما علل بال وتقوا امداد کوي تاسو د یو بلل بر پاس زنو چې موافقي پاغه باندې علما ا او وتقوا امداد کوي تاسو د یو بل پاغه چې مخالفي د خواهشاتو مخالفت الهوا چه مخالف فی ذو خواہشات ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان ايمداد نکوی تاسو د یوبل فغونا فغونا ولوذان او پتلو شوحات تا دا معنی اکثر روحمانی پدې مقام کئ انو د غلطو خلقو تایید نو پکار د غلطو خلقو نا ځان تکیدل پکارو اسنه چې د غلطو خلقو تایید کئ او نصرت کئ نا نا حد توحید او د سنت و او خلق او تایید کا دا غیر سترتو کا دای شاتو کا کدا سے بیان د لمخ لراغه او هغه نشرک ار خلق تر سعید اې او کساسکی کی پاګبانی و تعاونو علل بیر او تقوا ولا تعاونو علل اسم او عدوان امداد مګوی پګونا پوکور او په بداتو وتقول الله و يديذا الله ان الله شديد العقاب بشك الله دي سخت عذاب وعلى الله سخت عذاب وعلى حي صادي کچا د توحيد او د سنت والو تایید کو اگر چې خلق پاغي الزامات بم لګي پاغي پروپاګندې بم کوي هر کسماد د خلقو د بددللی کوشش به کوې با باې خونا طبعا کار نکه کوې تبا کار کې چې کمم کار دغ په مو کاره کلی دی او کوې نو داغې خلقو تع و دا دغې خلکو ننستو کاه صورت انفال اخر کې برشي و نتن سر وکو فاللی کومون نه کا طلب د دا ان دارو کې ستاسو چارکا زمانگ تاؤو نکا زمانگ امتا نصرتو کا نفالیکم النسر نلازم دے پتا صبانی امتاد دائی و انستن سروکن فی الدینی فالیکم النسر کا طلب دے امتادو کیستا سنا پا دن کی سوک یا نور چارکا زمانگ تاؤو نکا نفالیکم النسر نلازم دی پتا صبانی لازم ده پتاسو بانده امداد دا غی دا غے امداد پتاسو بانده لازم ده لہ امداد ده حق پرستو کئی سوک چه ده اللہ ده دن رسائی کئی دا غی سی طریقه بانده لیڈنگو کئی دا غی پسی طریقه نشرو کئی غلط چیزونو نخلق منع کئی ازنه چه یو نقصان تا گوری او سلو فوائدو تا نگوری کم یو انسان ده خطایه نبچ ده یا انبیائے علیہ سلامو والسلامو چاګه نقصانو نه بچو لړو د انبیانو وروستو سوره مخلوق چې پیدا دی پیدا کیږي نو خامخا ګناوه نه دار چاښتا لړو قران او د سنت چې دعوه بهش کای خلک د شرکیا تو نه منکای خلک د بدعاتو نه منکای لړو د توحید پر کارو داری نو صد پر کارو پدې مل کې الحمدللہ د اشاعت توحید نخبره قرآن نخبره سنت نخبره و سنت هغه یو جماعت دی یو دلا چې دغه ټولو مرکز هغه ها د قرآن پنچ پیر دی دغه خلکو چارو قرآن او د سنت ریواج کوي ترویج کوي مخلوق ته دسی کور په قربانی نارینو زنانو د توحید نه خبره د قرآن نه خبره د سنت او نه خبره د بدعات او تددید نه خبره دغه خلکو نشو په کار دا خلکو تعید نو پکار دا اگر سهول غوالي او اغا خلکو تور سوا چې دا خلک زده ګوزان په پويږي ان الله شدید العقاب بشک الله سختذاب وعلري چون کې ابتدائی در موږ لګ لګ دا بل یاد غد ان شاء الله درې میاهات حر مت علیکم المعتتو دا به سبا خې ان شاء الله وایو خپل ملګری خبر کئ سار زمنګا 19 بجې زمنګدا حاضر شروع کیږي ترجمه خو زموږ اغایه ترجمه جواب هر پته هونلې کی چې کوم دی غالباً نو نو کچاته بیا غځې معلومي نو ماته ری بیا د سپمې تجربه لګي یا به موږ تدغره شوئ خوراله بنه د درېمې سپارې نه شورو کوما لن تنالوا البره تتلك الرسول درېم نه زه فلعل شورو کوم